היפופוטן! שנת 2000 הוכרזה כשנה נגד האלימות, ולשם כך... מה אתה צועק? ולשם כך, באופן חד פעמי, הוזמנו לפנינו חוקר האלימות הנודע האיש המעצבן ביותר בעולם. מה אתה צועק? מה היי, ברדע, אתה צועק די, די! אוף ניעץ! נבלה! נבלה! כן! אתה נורא אלים, אתה יודע שאתה נורא אלים? זה, מזגיר את הסוף, שהורגים אותך! אין לי זמן לשטויות, ואין שום בעיית אלימות בארץ. הכנתי רשימה של דברים אלימים, בדקתי אותם, קדחת. איזה רשימה? מה אתה מדבר? הנה זאתי, זאתי! שמראה שאין אלימות! מה זה? זה בכלל לא רשימה, מה זה? לא היה לי דף, אז רשמתי את הנייר סופג. שיש ניצל, הנייר סופג הכל. מכיר את הביטוי? לא, אני לא מכיר את הביטוי. להמשיך מהבקשה? אני מסתכלים, כמו, צוחקים, מדברים, לא... תשמע עצבן, יכול להיות שישבת הפוך? הפוך? כן, התיישבת עם הגב למסך, הסתכלת לקהל כל הסרט. חמור מאוד מה שעשו לי במערכת, מכרו לי כרטיס הפוך! יערפו ראשים! יפוצחו ראשים! אני מבקש שתנעלי סרט כרטיס לצד אחר! איזה סרט? מה? לא את יודע, את את... עד, את... עד, עם ריצ'ר אג' גאיר, עם ג'וליאן רוברט שגרן, משהו, איש היפה. מה? <laughs> עם ג'וליאן זה, רוברט קופ. אני לא מכיר. <laughs> במקום מספר שתיים ברשימה, הלכתי לראות גרפיטי נגד אלימות. ראיתי כתוב, הנה יש פה תמונה, אתה רואה? כתוב פה די לעלי. וכאן יש שלושה חרחי ירי וגופה של בן אדם למטה. מה זה נורא הם ירו בו. לא זה מצוין, כי הוא קשקש של הקיר, ואסור לקשקש של הקיר. גם זול, צריך לנקוץ את האנשים האלה מהחברה. צריך אה... זה איש חולה ומטורף. אשפל, אסל וחפח. אשפל, אסל וחפח. מה? אשפל, תשמע, אני עוד מתפרסם בתור בן אדם שגילה שאין אלימות בארץ! יעשו עלי תוכנית חיים שחלה! מה זה חיים שחלה? חיים שכאלה, אתה מתכוון. חיים שכאלה, זה לא מנוקד, זה צריך להיות מנוקד. חיים, שייך לרשמון. נשמע עצבן, אתה מוכן... תתכנו ראשים בפוד פרוססור היום. אתה מוכן להתרכז בנושא, בבקשה. בבקשה. אין שום בעיה. מכיר את השיר? איזה שיר. שום בעיה, מי שום בעיה. תפסיק עם זה כבר, נו באמת. די כבר, די, די. נו, הבאתי פה לפינה כתבות בנושא אלימות שלקחתי מהקיר של הבן שלי. מה זה התמונה מאחורי עם הבחורה? זה תגיד רם. נו רם, רם. רם לקח את זה, זה לא עכשיו. מה? אני מכיר אחד כל כך אלים שכולם מפחדים ממנו. הרשויות מפחדות ממנו. מה זאת אומרת? הוא כל פעם זוכה בפיס, מפחדים לא לתת לו את הפרס. טוב, זה יכול להיות. במקום ראשון הוא זוכה כל פעם, 50 מיליון. צירוף מקרים נדיר. והוא לא קנה אפילו. אם נעצור טיפוסים כאלה, <laughs> המצב יחמיר. יחמיר זה יחמור וחזיר, שיחד נוהג באלימות. עוד סוגי אלימות, רגע, איזה דת אתה? אני ספרדי. לא, איזה דת, איזה דת, אין לך דת, אתה דאטלס? מה? נתן דאטלס. אתה חצי שמיר. אתה שוחט פה עם מפוטמיים קדושים. טוב, תודה רבה, ליש המעצבן ביותר בעולם. מחר בבוקר נלך ביחד, נפגין נגד, בגלל האלימות שאין להם. מה, אתה משוגע, מה? איזה שעה אתה קם? בשעה שאני אקומבה. זה קומבה, מה אתה מדבר? אפריקאית? מה? קומבה, נהנית מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם מקטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפה פוטה. c o i קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.